De-a sufletul. Trupul meu, cu vedenii cu tot, a adormit dimineața întins pe podele. Râd și mă bucur ca un savaut și plec cât mai repede cu putință, dând mai întâi colțul cenușiu al străzii și apoi de-a dreptul prin mijlocul bulevardului fără teamă că aș putea fi stâlcit din întâmplare de vreo limuzină oarecare. Iată și lucrurile orice dragostea mea pentru ele, însemnată cu creionul chimic pe hârtiile ude, caligrafic, cu scrisul rotund, o flutur în mână întinsă și apoi o lasă selegene când într-un colț, când într-altul în vânt. Mă uit în dreapta și în stânga, cu mine însumi mă uit, folosindu-mă ca o privire. Ascult ce se aude sus, ce se aude jos sunt tot un timpan armonios. Trece o planetă și întreb cine e, ce e, și-apoi mă mir că întreb. Ar trebui eu însumi să fiu o întrebare ca să mă audă altcineva decât mine. Voi, lucruri, sfinxuri mișcătoare și tu, iluminare. Autor Nikita Stănescu Lectura, maia Martin.